тобто чистими барвами. І сплітав орнаменти, постаті, зображення гір чи будинків у сув'язь чудово зв'язаних і сплетених ліній, де не було нічого зайвого, а суперечного, і де все свідчило про вічну істину, яка і є вічною красою. Тепер же, дивлячись на ці заумерлі, майже розчинені в сутінку, але незвичайно освітлені від багаття постаті почвар, я подумав, що красу можна шукати і знайти не тільки в юному, гарному, чистому, досконалому, гармонійно з'єднаному, але й в старому, зруйнованому, потворному, зламаному, дисгармонійному. І то не буде знівечена тінь чи противага краси, то буде її несподіваний різновид. Чи не для того, подумав я, Господь посилає у світ не тільки здорових, ладних, повних краси і сили, повнокровних, гарних, але й почварних, скривлених, хворих, безладності, кволих, негарних, уломних, все це необхідно, щоб збагнути неодновимірність світу. А це отже дає особливе поглиблене його пізнання. Думав про те, а вухо моє слухало закінчення притчі, яку розповідав Антоній. На плечах брата сидів величезний спередон чайка, дебелий тілом, і юнак ніс його, ніби той спередон, випханий був соломою, неважким так та кістками. Отже, в його немочі знайшлася сила, яка чимось нагадує красу почварних Бо у безсиллі часто виникає міць, а сила тлиться, як тканина від молі. «Чи було то чудо, чи ні, для мене відтак немає великого значення» я щудувався на досконалість самої притчі, яка таїла в собі двояко небачену істину. Сам же Спиридон, – оповідав Анатоній, перебрався на братових плечах через усе болото, тримаючи в руці письмено від святого до батьків їхніх. І батьки їхні, прочитавши листа того засоромилися і покаялися, Вигнали з маєтку свого Аріян і побудували там нову церкву. «Сила духовного слова, – сказав Антоній, – буває невимірна». «З якого села чи містечка були ті брати? – спитав Созонт. «Із села Рижани, – мовив Антоній. Вони й досі там живуть, а батьки сподобалися блаженної кончини». Дорогою назад зайду в те село. По-моєму, воно неподалік Турчинки. Так і є, сказав Антоній, обов'язково зайди. Тепер твоя черга Симеоне, сказав Теодорит. Симеон, найвищий із Микитених учнів, звів обличчя, виструнчився, прокашлявся і оповів історію про пані поблизького містечка Володара, яка звалася Олена Пулявська. Послала вона до святого, просячи молитви, бо безплідна була. Тоді святий спитав, чи є на поварні горох? А коли є, хай принесуть налущену горошину. Горох якраз був. Його принесли разом з іншими дарами від тієї таки пані. Сятий кинув горошину у кухлика із водою, вода ж із ока прірви. А коли горошина скільчилася, помолився над нею і послав пані, що проковтнула, не жуючи. Від того пані прийшла в тяжі і наступного року народила сина. Його узявши, захотіла прийти до преподобного, але почула, що жінкам невільно з ним розмовляти, а жити в таборі віддалік не побажала. Тому послала слуги з дитиною, що переказали таке. Це, отче, пліт твоїх святих молитов. Благослови його. А коли можеш, прийшли іще одного рошину із мого приносу.